Manez onna hemen zure bukaera. Gaur gaztetxera nien naiz joango pertsona hori ez ikusteko. Arrasateko gaztetxean nengon gustiz moskortutaseko eta burgiri eskatun ion trago bat ateratzeko esan zidan ez daukat dirurik zuri hori pagatzeko Gaur gazte txerani enaiz joango persona ikusteko.